Мені потрібно сказати щось таке падьоре, щось оптимістичне. Та ти що, Еріко, не верзи дурниць. Знаєш, яка я рада, що ми поговорили? Я ні з ким не вела таких розмов, навіть з родим. Думала, що він почне насміхатися. Він такий, знаєш, любить посміятися над чимось. Крім того, чого чекати від чоловіка? Розуміння та співчуття? Чи, може, зізнання у своїх власних жахах? То вже ні за що. Добре, що ти в мене є. Хочеш, зараз я розповім тобі про мої страховиська, про всі-всі страховиська. Це буде чесно, до того ж надійшла моя черга. Я нетерпляче чекаю на її розповідь, хоча вона щойно образила чоловіків. Сказала, що ми, чоловіки, ніколи не зізнаємося у своїх страхах і кипкуємо з дівчат. Чи зізнався б я у своїх страхах, якби не був перевдягненим у жінку? Не знаю. Чого доброго? Я міг би зізнатись, я такий. Мені деталя більше кортить почути її історію. Але щоб не видаватися в її очах цуценям, яке виглядає господаря, тому що боїться, що господар забув про нього, я кажу, що спочатку треба щось перехопити, щось смачненьке. Міра радо погоджується ще пак. Ми з'їли стільки несмачних страховиськ, що зголодніли. Частина шоста. Страховець Каміри. Ми поласували канапками. Еріка чудово готує. Краще за все в неї виходять канапки та салати. Сьогодні це були канапки з часником і тертим сиром. Вона так легко порається з господарськими справами, наче дихає. Спочатку нарізала білого хліба, не дуже тонко. Потім терла твердий сир, вичувала пару зубців часнику, змішала часник та сир, вбила туди яйце, додала трохи солі, потім намастила хлібці сумішчю і поставила їх у духовку. Я тим часом зварила каву. «Мені подобається варити каву». Родій каже, що в мене кава виходить запашною, міцною, такою, якою і має бути справжня кава. «То зараз твоя черга розповідати, – нагадує мені Еріка. Я бачу, що їй дуже кортить познайомитися з моїми страховиськами. Я зволікаю, бо мені завжди бракує рішучості для того, щоб щось розповісти». Рудей каже, що в моєму стані треба пильнувати за кожним словом. Слова завжди використовуються проти людей. Так було вчора, так є сьогодні, так буде завтра. Тому твій рот, як і державний кордон, повинен бути на замку, каже Родий. Але ж я не прикордонник. Мені важко постійно стежити, щоб не бовкнути чогось зайвого. «Я боюся дощів», – розпочинаю я. «Це тому ти тоді стояла і тремтіла, Тоді, коли ми вперше побачилися? Не тому, що тобі було холодно, а тому, що ти боялася?» і Відразу відгукується Еріка. «Вона дуже уважна до людей». «Саме так. Я тоді тремтіла, тому, що йшов дощ. Величезний піднебесний водоспад». Він б'ється краплинами об моє обличчя. Дощ тикається в обличчя, як мільйони цуценят мокрими носами. Сухе повітря наповнюється вологою, і невідомо, як від нього сховатися. Якщо побігти, наприклад, до переходу, все одно відчуватимеш його мокру присутність. Він прудкіший за людину. Найгірше те, що я не можу нікуди бігти мене наче паралізує, дощ мене водночас лякає і причаровує, як удав кролика. Дощ жорстокий, йому байдуже кого відлупцювати, він не бачить ніякої різниці жінку, чоловіка,